Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och vi ska börja med en fråga som jag har fått från Peter Andersson i Solna. Han stod och väntade på bussen och då hörde han fem invandrarbarn som lekte Bro Bro Breja. Och den har Peter själv lekt som barn i småskolan. Men han trodde inte att den här leken fortfarande var gångbar och då undrar han ett par saker. Och den första den är hur en sån här lek egentligen förhåller sig till andra lekar som hela havet stormar, kull och kurrar gömma. Och lek, sådana lekar fortfarande, vet du det? Alltså jag har inte varit ute och på fältet på länge och kollat. Men en sån lek som kull tror jag aldrig kommer att dö ut för att den är så otroligt grundläggande. Vad man kanske inte kallar den kull, helt enkelt. Nej, den, den, har, den har väldigt många olika namn. Ja, precis. Var det, datten och sistan och, och så vidare. Ja, ja. Så att kull är ju bara en av flera benämningar. Men Brobrobreja... Det var något annat han undrade. Också. Jo, det han, det då? Un, jo, han undrar till exempel om inte Olaus Magnus nämnde den i sin nordiska historia. Och det, det, det gör han ju inte. Alltså, du kan ju läsa det mesta jag på och säga hos Olaus Magnus. Men den här leken finns inte om Nej, den. jag så gjorde faktiskt att jag gick igenom Olaus Magnus och letade efter Bråbåbreja. Och eh, vad jag hittade det var Snöbåldskrig dragkamp, boxning och några danslekar och det här betyder inte att eh, leken skulle ha varit okänd då på 1500-talet utan snarare att eh, Olafs Magnus tyckte inte att det fanns anledning att ta upp en sån barnlek Nej, det är... för att han har ju liksom ett ärende med sin eh, nordiska mm. historia och det är att visa hur, hur fruktansvärt kallt det är i Norden och hur vi är anpassade till det här mm. Livet som ställer stora krav på människan. Så just snöbollskrig och dragkamp och boxning det är ju då mera kan säga, i linje med hans, mm. hans, hans vad han vill... Åstadkomma med sin historisk skrivning. Mm. Men det är befogat Och förmodat att det skulle finnas också hos Ossolaus Magnus för den här sångleken Är väldigt, väldigt gammal Ja, alltså det, de äldsta beläggen är ju medeltida Från Italien Så att le, leken är väldigt gammal Och den finns praktiskt taget i hela Europa Och jag undrar ju När Peter Andersson skriver Att det var fråga om invandrarbarn Så undrar man Eh, hörde han texten? Var det alltså den svenska texten Brorobreja? Eller var det kanske en på något av de språken nere på balkan eller engelska? Det, för att leken finns alltså som sagt i en mängd olika utformningar men ser man det på avstånd så ser den likadan ut. För då är det två barn som står där och håller varandra i händerna och de här händerna i lyfta och sen går de andra i liksom, en ring och så fälls de här armarna ner och det ser likadant ut i hela Europa skulle jag tro mm. och vi har den ju känd i svenska uppteckningar sedan lång lång tid tillbaka eh, leken upptecknades två gånger under första hälften av 1600-talet och som du säger så lever den ju kvar på väldigt många håll fortfarande och den har varit olika överallt, Den, är inte, den är inte, det finns alltså ingen standardform. Och sen har den en annan skillnad mot andra sånglekare och det är nämligen att den inte är i första hand knuten till jul och sommar utan den leks utomhus året om på skolgårdarna Eller året om kanske var överdriva, men den leks utomhus och oftast på skogårdarna. Och texten då? Jo... Den som skrev ner den äldsta text som vi känner till, det var Johannes Burius som skrev ner den på 1600-talet. Han var vår första riksantikvarie och riksbibliotekarie och han kommer ihåg den från sin barndom. Han var född 1568. Hans Svärson och Lärjunge Axel Jelm som också sen blev riksantikvarie han skrev ner en variant av samma sånglek omkring 1630 och jag träffade vår nuvarande riksantikvarie här om dagen och frågade honom om han brukade teckna ner några sånglekar det gjorde han inte så det är en skillnad på de här hundra åren Nu är det ju så då precis som du nämnde Bengt så är det inte bara i Sverige som Brobreja har gamla anor över hela i Europa som har man lek en sån här lek som är liknande med att man gör en bro och man håller på armarna och så fångar man in en av deltagarna. I arkiven här i Sverige så finns det oerhört mycket upptäckningar men framförallt då från 1800- och 1900-talet. Och första gången som leken trycktes med text, melodi och lekbeskrivning det var hos Axel Ivar Alvidsson i hans Svenska fornsånger som kom 1842 och som återger tre olika varianter. Mm. Jag var ju ute och spelade in bland annat bro, bro Breja tillsammans med vår kollega Märta Ramsten när vi gjorde en skivdokumentation av barntradition den heter Makaroni. och finns kanske kvar den finns både som kassett och, och lp-skiva och cd och cd ja. men eh, vad jag minns det var ju alltså att eh, den här versionen bro bro breja stockar och stenar den är den vanligaste i Sverige skulle jag säga idag men fanns för bara i mellanlandskapen- så den har spritt sig från kan man säga, Stockholm i omgivningar- runt om i landet. Men sen finns det också en dansk och norsk form- som är längre. Och eh, den, vet jag, förekom då- när vi gjorde våra inspelningar. Den förekom i Göteborgstrakten. Och då, hur Melodin går tror jag var ungefär- Bro, bro, bränna, klockan ringer elva- Kommer, kommer krigsman, döden ska du lida i den stora svarta gryta. Och så sjunger man, tror jag, än idag i Norge och Danmark. Så att eh, den här Bro, Bro versionen den är lite kortare än den här med eh, den stora svarta grytan- som ju egentligen är en mycket mer dramatisk text, tycker jag. Och eh, äldsta beläget för den här leken- som ju är från en tid då det fortfarande fanns vindbryggor. Det äldsta beläget är från 1300-talets Italien. Och det här med vindbryggor har levt kvar i en gotländsk version som Peralvi Säve upptecknade. Han, den, där går det Brom, bron den breda hänger på en kedja. Och det... Mm. Vad är det för broar som hänger på en kedja? Jo, det är vindbryggor. Eh, om man tittar internationellt så är väl den engelska versionen London Bridge is falling down. Det måste vara den absolut mest kända, för den har också nått Nordamerika. Men den spanska har nått Sydamerika. Leken har europeiskt ursprung men har spritt sig runt om i hela världen. Och det finns en hel del tolkningar av den här leken. Den danske folkloristen som heter Feiliberg- han skrev en liten uppsats som heter bro som kom i tidskriften Svenska landsmål 1905. Och eh, han tycker sig ha funnit rätt mycket av- medeltidens värld i den här leken. En dualistisk värld då man eh, skilde- mellan jävlar och änglar så att eh, det, det finns alltså då hur man efter det här då drar man åt varsitt håll och det ena laget är på väg mot helvetet och den andra väg mot himlen den eh, äldre världsbilden finns väl inte kvar när barn leker brobreja bro i våra dagar eh, men eh, en annan sak som har påpekats det är ju det här att eh, Förr i tiden när man var ute och reste så passerade man ofta bommar som fälldes ner och då skulle tull betalas. Så att det kan också vara någonting som skymtar i den här leken. Äldre tiders eh, samfärdsel med såna här vägbommar Och eh, förklaring till att den här leken är så oerhört populär som, som den har varit då, genom alla århundraden. Det tror jag är att alla får bli huvudperson. Det är slumpen som avgör eh, ordningen på de som då hamnar mellan, mellan de här bommarna. Det kan vara en av de yngsta barna som plötsligt så får vara huvudperson och centrum för allas uppmärksamhet. och får sitt eh, liksom medlemskap i gemenskapen bekräftat på det här sättet. Många andra läkare är det ju så här att det är de... Äldre barnen som liksom kommer först och tar för sig och sen eh, de yngsta de, de kommer alltid sist. Men så är det inte i Brobrobreja. Där kan, kan vem som helst plötsligt vara huvudperson. Mm. Den som vill fördjupa sig i ämnet sånglekar och kanske läsa mer om Brobrobreja kan läsa i boken Räven raskar som är en bok som handlar om just våra sånglekar. Av Eva Danielsson och Märta Ramsten. Märta, som du hade varit ute och gjort de här inspelningarna med. Eh, och den här boken, Räven raskar, den kom för precis 20 år sedan, alltså 1998. Vi ska fortsätta ämnet lekar. Eh, Niklas Fennig i Göteborg, han brukar höra av sig till oss. Han är en av våra trogna lyssnare. Och eh, den, nu vill han att vi ska prata om hoppa hage. Och så skriver han, det känns som något barn gjort länge. När jag var liten tyckte vi att det var en tjejlek men var ändå med ibland. Hur länge har man hoppat hage? Varför kallas det sig hage? Och varför är det ofta en sol och måne i början och slutet av hagen? Finns det många varianter? Finns det fler platser och tider som förknippat det med, med tjejer än Göteborg i slutet av 1900-talet? Platser och tider. Som förknippat det mer med tjejer än i Göteborg. Det var det som jag skulle säga. Jag du Bengt det var många frågor här. Mm. Att hoppa hage det är kanske ännu äldre än broleken. Eh, en 2000 år gammal hage finns inristad på ett stengolv på Forum Romanum i Rom. och om, Leken omnämns också av Plinius den äldre från ungefär samma tid. Den hagen är av en typ som kallas snäckan och där, där går liksom eh, den här hagen som man hoppar i cirklar in mot ett centrum. Och eh, när man kommer in då till sista hagen då, då har man gått i mål. Det här är en typisk stadslek runt om i världen eh, på rena landsbygden där, där man alltså har haft... Eh, sandiga eller jordiga vägar, där har leken inte passat. I vår tid så är det främst på skolgårdar som man hoppar hage och eh, de flesta skolgårdar idag har väl en uppmålad hage. Och eh, det här med pojkar och flickor, ja, det är främst flickor faktiskt eh, som hoppar hage och... Eh, Förklaringen kan vara att, att bollelekar har liksom konkurrerat ut hagen när, när det gäller pojkarnas deltagande. Men varför heter det hage då? Ja det måste ju vara för att rutorna liknar hagar, inhägnader. Det, man har ju ritat upp där det, hur hagen ser ut och man får liksom inte trampa då på de här inhägnaderna. Man måste hoppa innanför. Men andra namn finns, hoppa ruta har man sagt, och i både Norge och Danmark så heter det hoppa paradis. Och går man till tillhagen Denker svenska folkläkare och danser så finns inte mindre än ett 25-tal olika hagetyper avbildade där. Och en som verkar ha varit särskilt och fortfarande är särskilt populär i Sverige det är den som kallas för Sotarhage. Då hoppar man in i hagen då, äh, från ena ändan, först, de tre första rutorna på ett ben. Och sen kommer två rutor bredvid varann och där sätter man ner båda fötterna. och Sen kommer en ruta igen på ett ben och till sist två rutor där man sätter ner båda fötterna. Men sen vänder man äh, ett helt varv och hoppar tillbaka till startrutan. Och då kan man fråga varför heter det sotarhage. Ja, förklaringen måste väl vara att hagen liknar en skorsten- och sen eh, frågan varför det ibland finns sol och måne. Eh, det kan vara helt enkelt att eh, i början och slutet av både sotarhagen och andra hagar så ritar man en rund form som är liksom startstället eller målet. Och eh, är någonting runt eh, och måla, eh, målas eller ritas upp så är tolkningen att det är sol och måne väldigt närliggande. Uh, och uh, när det gäller just det här med hoppa hoppa hagen flicklek eller pojklek Vi vet ju liksom inte hur det var i Rom då För 2000 år sedan Var det flickor eller pojkar som hoppade Men uh, om vi tar en annan hopplek Som hoppa hopprep Så kan vi konstatera att det var först pojkar Som hoppade hopprep Och uh, uh, det blev först efter ett tag flicklek Tänk Svart. vad mycket man kan berätta om något så litet som bro, bro Breja och mm. konsten att hoppa hage. Och Ni är välkomna att komma med förslag på nya ämnen till oss. Skriv till lyssna folkminnespoddense och vår podd är producerad med ekonomiskt bidrag från Helga Axelsson Jonssons stiftelse.